Перше воно торкнулось крон дерев ледь-ледь, а потім його диск прорізав ліс донизу, полишивши багряно жовтуватий захід. Молодий голубуватий місяць висів над луками, а коли до нього наблизились хмарини, то здалося поплив, неначе човен в синім морі. Луки затиснуті лісом на півночі. Самотня Клуня. Клуня навіює тривожні спогади про перше приземлення і постріли Кротова у спину Петрові. Кротов. Щоразу, коли чується прізвище, пригадує не лише оті постріли, а й запасний полк, отруйні гриби і насмішкувати мамонькове. Теж дивина отруїтись. У смерш захотів, мамонько, кротов. Племінниця нашого друга з хутора Алма сказала, що в госпіталі зализують ті рани і межа Кеті. Серед них є хвилястою зачіскою кротов, котрого навіть німці вважають героєм. Кротов поранений в плече і у руку і короб, який був у хвилини суточки найближче до бандитів, і Орел і я не бачили там маменька Кротова. Якщо й не по обличчю, то по статурі його можна було впізнати. Одного власовця із трьох, що були на луках у ніч приземлення, Орел впізнав і поцілив з автомата. А Кротов ніби не з'являвся. Може, ховався деревами? Хто знає. Та ясно, що війна між нами і Кротовим триватиме так само довго, як і з фашистами. Як виманити з госпіталю Кротова? Про це ми думали-гадали. Найпевніше, якби Алма сподобалась Кротову і запросила його до себе на хутір, ми б їх зустріли серед дороги. Ще за два місяці Кротов буде в госпіталі, а потім... Неподалік від Клуні різ густий острівець молодих ялиночок. У вони таємни темніли серед вимоклої торішньої трави. Обминувши яленовий острівець, підійшли до Клуні. Колоди, з яких викладені стіни, подекуди вже струхлявіли. Прогнилий, почернілий дах, перекошена пройма дверей. Все це свідчило про час, який тяжів. Над цією будівлею Стоїть вона на лісових луках Дві сотні, а може і більше літ І ще тримається підперта колодою Немов стара бабуся зіперлась на костур Чекаючи свого останнього дня На бірім світі Доживає клуня своє Та ще переживе І таких, як ми Як образливо хижас під гнилими боками стоїть, а наших Івана, Петра і Юри нема. Де зараз Охріменко і Овчаренко? Хотів було написати їм. А куди? Та поки що Клуня служить хутірному селянину. Тут він складає на зиму сіно. Сіном тим живляться і дикі кози. Ось, Чотири їх, побачивши нас, різко підвели голови і, круто обернувшись, побігли геть, махаючи білими хвостами. Поруч прошмигнув косий біс Анцихрист, як величав зайця Юхан. Зюркотить у ручеї чиста вода, рве тривожно сполоханий козел, ще у чагарях заяць боягуз. І з лісу лунав пересвист птахів, що проведжала захід сонця. Живуть луки своїм життям, як і до війни, як і сотні років тому. Аж дивно, що люди порушують цей плин життя війнами. Яка все-таки краса навкруг, задумливо мовив командир. У ті хвилини здалося, що я ніколи не забуду цього вечора. І заходу сонця, і лісу, що швидко темнів,